Награда за честност Някога в едно далечно селце живееше Винсент. Винсент беше честен човек и изкусен бояджия. Боядисваше стени, лодки и къщи и вършеше своята работа прилежно и честно. Винсент, оградата ми е за боядисване. Трябва да стане скоро, защото ще ръждяса. са. Добре, ще я започна веднага. Но има малък проблем. Не мога да ти платя повече от две медни пари. Знам, че е много малко, но само това имам. Ако градата ръждяса, ще ми струва много повече. Разбирам притеснението, госпожо, но боядисването е мое призвание и никога не отказвам работа. Винсент беше много беден. Имаше вечери, в които си лягаше гладен. Но независимо от това, никога не искаше повече от своите клиенти. По цял ден работаше усилено и бе от това, което изкарваше. Един прекрасен ден на посещение пристигна богат търговец. Той и семейството му бяха решили да отседнат за малко в селото. Търговецът е пристигна возен от скъпа карета. А след него караха още много други. Бяха пълни с плодове и дрехи. Селените гледаха с изумление цялата процесия, преминаваща покрай тях. На следващия ден, търговецът извика Винсент. И докато отиваше към къщата на търговеца, срещна своя приятел Том. Ей, Винсент, къде отиваш? Здравей, Том. Отивам в къщата на търговеца. Има работа за мен. Така ли? Чуй ме. Този човек е много заможен. Което е добра възможност за теб. Трябва да му поискаш повече, отколкото вземаш на останалите. Така е честно. Сигурен съм, че няма да възрази да ти плати. Не, Том, така не е честно. Не мога да му взема повече отколкото на другите. Това си е измама. Ако хареса работата ми, сам ще реши дали да ми плати повече. Аз ще бъда честен и ще му кажа точната цена. Аз съм твой приятел, Винсент, и оценявам твоята честност. Но едната честност не може да те храни. Работиш толкова много, но хората в селото все нямат достатъчно, за да ти платят. Послушай ме, трябва да поискаш поне пет златни монети за работата, която ти дава. Пет златни монети ли? Не, никога не съм искал от никога пет златни монети. Разбирам загрижеността ти, приятелю, и ти благодаря, че мислиш за мен. Но аз се оправям добре с това, което изкарвам. Е, поне се опитах. Сега зависи само от теб. Винсент се сбогува с приятеля си и продължи нататък. Знаеше, че то му желае само доброто. Когато Винсент прекрачи портата на къщата на търговеца, остана като хипнотизиран. Тя приличаше на дворец. Здравей, ти трябва да си Винсент Бояджията Да, аз съм сар, има ли сте някаква работа за мен? О, да, пазачът на лодката ми си тръгна Ще се върне чак утре след обед, а аз искам лодката да се боядица. Можеш ли да я боядисаш до вечера? Да, мога, къде е лодката? Мога да започна веднага О, не ми каза колко ще ми струва това. Вземам по четири медни монети за боядисване на лодка. Не мога да ти взема по малко Четири <сък> медни монети? Само толкова? Е, няма да ти платя дори пени по-малко от обичайното. Можеш да получиш четирите си монети още сега. Лодката е до реката. Обади ми се като стане. Винсент взе парите. Отиде в магазина да купи боя. И без да губи време, тръгна към реката. Так му се канеше да започне, когато видя, че точно в средата лодката има голяма дупка. А, това е много опасно. Трябва първо да я запълня. Винсент оправи дупката и започна да боядисва. Работеше с часове без да спира. Накрая лодката бе боядисана. Той отиде и извика търговеца да види лодката. О, чудесно е! Работиш много хубаво, винсент! Ето, вземи четири сребърни монети. Заслужи се ги! Ако се появи още нещо за боядисване, ще те повикам отново. Вие сте щедър човек, господине, сега трябва да тръгвам. На следващата сутрин семейството на търговеца излезе на разходка с лодката. Търговецът се сбугува с тях от брега и се върнал дома. Когато се прибираше, срещна пазача на лодката, който идваше при него. Сър, подранили сте с една седмица. О, да, семейството ми настояваше да види къщата. Току-що излязоха на разходка с лодката. Какво? не трябва да ги върнем обратно веднага. Защо си толкова разтревожен? Наел съм най-добрия лодкар да ги разходя около селото. Всичко ще бъде наред. Вие не разбирате, сър. Лодката има дубка точно в средата. Семейството ви ще се удави. Идвам днес за да я поправя. Какво? Не. Жена ми, децата ми. Търговецът и пазачът се вторнаха към реката. Но от лодката нямаше и следа. Търсиха с часове. Джеймс! Лили! Госпожа! Чувате ли ни? На отговор не последва. Търговецът падна на колене и заплака. Какво направих семейството ми? Не трябваше да ги качам на тази лодка! И както седеше и се обвиняваше, Жена му и децата му доплуваха с лодката. Какво е станало, скъпи? Защо плачеш? Вие сте живи! О, толкова се притесних. Лодката има голяма дубка и помислих, че съм ви изгубил. Лодката няма дубка, сър. Като нова е. Радвам се, че ви няма нищо. Но не разбирам как е възможно това. Знам със сигурност, че точно в средата лодката имаше голяма дубка и не успях да я поправя преди да дойдете. Кой я е поправил? Търговецът се замисли и тогава разбра какво е станало. Веднага изпрати да повикат бояджията Винсент. Той дойде в къщата на търговеца. Винсент, вземи това, приятелю мой! Какво е? Твоята награда – хиляда златни монети. Каква? Награда за какво? Награда за твоята честност и опорит труд. Ти спаси живота на семейството ми, Винсент. Оправил си дубката в лодката, а не беше твоя работа и дори не поиска да ти платя за това. Но, сър! хиляда златни монети са твърде много за поправянето на малка дубка в лодката. Хиляда монети са нищо в сравнение с живота на хората, които спаси Винсент. Все ги. Винсент не можеше да повярва на късмета си. До вчера бе Бояджия, който изкарваше колкото да оцелее. А днес имаше злато. От този ден нататък Винсент повече не си легна с гладен стомах, защото бе получил награда за своята честност. Край.